Чому разом з нею щоразу приходить цілий стрій людей у білому? Чому вони обертають мене довкруг себе і мордують зранку до ночі, припасовуючи до рук і голови якісь чудернацькі дроти і пояси? Але найбільше дратують їхні дурні й недоречні посмішки під час розмови зі мною. Тоді мені здається, що губи у моїх відвідувачів катів гумові і ось-ось розірвуться. Чому їм завжди смішно? а я ось можу безперервно увесь день плакати. Правда, я також не знаю, чому я плачу, але сльози – це не сміх. Сльози не можуть викликати осуду, як викликає його недоречний сміх. Та я мовчу, бо вони справді якісь дивні. Ці люди в білих халатах, які приходять разом із моєю подругою-людою. Невідомо мені і те, чому колишній чоловіковий приятель, прокурор Микола, на якомусь чи то весіллі, чи то вечірці – де за довгими столами сиділо дуже багато знайомих людей без жодної пляшки, просив, ба навіть наполягав підтвердити, що після смерті Василя я дуже хворіла, але ретельно приховувала свою хворобу, начебто навіть лікарняні листи не брала, користуючись своїм службовим становищем. «Щось було, було щось таке, чого я не можу зрозуміти дотепер». «Та я і не намагаюся». «Бо навіщо? Я ж пам'ятаю усе до нитки». Пам'ятаю доти, доки ми з ним не вийшли на балкон. І доки я не почула, як мені заважає Сокира у правій руці. Але нічого дивного, що я не пам'ятаю решти. Це у мене спадкове. Моя бабця свого часу я чисто втратила пам'ять задовго до смерті. Вона вже не пізнавала ні своїх дітей, ні внуків, ні правнуків. Вона плутала пори руки і говорила з мертвими, які живими. Зате вона розказувала мені в дрібницях усе, «Що з нею було від п'ятирічного віку і гаждоти, доки їй не повідомили, що завтра привезуть цинкову домовину її найменшого внука, якого два місяці перед тим усім селом відпровадили в армію, якого вона у п'ятому класі побила за зірвані гроші в сусідському саду? Так що мене не мучить втрата пам'яті. Я не страждаю від цього». Мене тепер мучить лише одне. За що я його убила, коли він нарешті прийшов? 7 січня, 7 липня 2000 року. Київ. Ніч. По праву сторону Твоєї слави. Час був моїм єдиним сучасником. Ніцше. Мені здавалося, що я поручаюсь кожною клітиною свого молодого тіла. Однак якась страшна, майже дика, надпотужна сила шалено несла мене по нескінченно довгому, безбаркному коридору, в туманному кінці якого тіла постать у білому. Не знаю, хто до кого наближався швидше, вона до мене чи я до неї, але з невиразної постаті раптово зробилась висока жінка спиною до мене. Широкий, вільний хітон ховав обриси тіла, однак, безперечно, це була якась красива жінка з довгим білим волоссям, що безладно і безшелесно тріпотіло позаду неї, випромінюючи щось магічне і досі незнане сполоханому моєму зору. Довгій жінки у білому було тихо і безвітряно, але її волосся чомусь мінилось, як у манекенниці з обкладинки парі мацх. Чар невідомої краси міг спанталичити кого завгодно, не те, що мене, раптово зневолену і легко переможену чужою жінкою. І тоді невідома сила грубо штовхнула мене до розкішного хітона. Та муттєвий страх ударив меже очі, не відкриваючи обличчя, жінка повільно простягала до мене руку з чорною колючою квіткою. Наче загіпнотизована, я дивилася на жахкий, переливчастий колір полісток, майже відчуваючи колючки на стеблі. Однак уже була неспроможна опиратися її отруньій притагальній силі, тому й летіла до тої квітки з подвоєною швидкістю, не маючи сил опиратись невидимій силі, лише краєм помутнілої свідомості, розуміючи фатальність цього польоту». Що ж, нічого дивного. Я завжди жила життям метелика недовго. Лише до цієї пори